Pavla, bomo kar začeli, zato ker smo že prekoračili bi pravi začetek. Predmet današnjega predavanja bo pravzaprav okoljska pravica. Vprašanje je, kako opredeliti, kako definirati okoljsko pravico, s tedni pojmi je povezana. Moram reči, da sicer Po predavanju dost etike, sam nisem specialist za etiko, imamo tukaj dva boljša e -e specialista za etiko kot sem jaz. Preprosto do te teme sem nekrat prišel, kot sem počas pripravljam neko svojo knjigo, ki bi nosil, nosila estetika naravnega okolja in seveda, ko se lotiš te teme, je ta tema zelo sprepletena tudi potem z etiko naravnega okolja. E, mnoge teme, estetske in etični teme v naravi se pripletajo in tako sem pač prišel tudi do nekih člankov in stvari in na podlagi tega sem potem poskusil sestaviti to, to predavanje. E, začeli bomo najprej z a, a, nek s prevledujočim pogledom na okolsko pravičnost. Tudi glede okolske pravičnosti je v začetku ugibanja za okolsko pravičnost prevledoval ta pogled distribucijske pravičnosti. Distribucijske pravičnosti. To je pravzaprav pogled, ki je bil prenešen iz etike oziroma katerega berje, rasova, njega, je Raseva knjiga Theory of Justice – Teorija e, in V skladu s to teorijo je pravičnost popolnoma osebovana v množici pravil, ki vodijo naše institucijske odnose. E, recimo, kot prav nek Brighaus in Rousseff, Prave in Temeljno vprašanje institucijske paradigme je naslednje. Kako in s kakšnim ciljem bi morala pravična družba porazdeliti in distribuirati raznorne dobrine, vere, priložnosti in svobode, ki jih ustvarja, in seveda porazdeliti tudi bremena, ne, stroške, tveganja in nesvobode, ki so potrebni za ohranjanje teh dobrin. Predmet pravičnosti je torej sama temeljna struktura družbe. Definira, kako delimo razne pravice dobrine in svobode in kako definirano vzpenovi eh, ekonomsko enakost in eh, tako, da. Pravičnost definira ustrezno delitev družbenih ubogost. Eh, to je nekje Rosova definicija. Eh, ta Rosova začetna naloza, ki se je zastavljala v teoriji justice in njegova inovacija pravzaprav izdelava pravičnega načina za razvijanje takih ničelj. Da bi razvili pravo teorijo pravičnosti, se moramo po postaviti v nek zamišljen začetni položaj. To je tisti njegov znam misleni eksperiment začetnega položaja, da se moramo postaviti v zamišljen začetni položaj. In tako stajemo za takšne tančice nevednosti kar s drugimi besedami pomeni, da smo umoščeni nekam, kjer ne poznamo svojih lastnih prednosti in slabosti, ali, ali ne vemo, kje je naše mesto v tej veliki družke s kjemi stvari. No, tako, en tak let primer je, imate v, v učmeniku, zdi naš, je profesor Miščevič, je dal tak primer, ne, kaj je tak praktični primer, kaj je ta rohseva za položaj, začetni položaj. To pa je pač recimo, da Uh, morate napisati kaznski zakonik, ne? pa v ste, ste, ste, ste, ste iza te tančice nevednosti in ne veste, ali ste pravzaprav prijatelj žrtve, ali ste prijatelj dočinca. Uh, in to vas pač postavlja v ta proložaj, da ste pravzaprav dokaj ne postavljali. nekaj. v Zelo Recimo, česte leči, ne veste, recimo no, često je letiš na vse življome, o temo ste inzistirali, da vam pozdravljate očinstve. Če vas često dobe zdravlje, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne pali, zdravlje, stvarno ni problem, ne, normalno manje učinite. Zdaj, če, si, če poslužaš, recimo, zamisliti kako bi, bi, se moralo plaće vas, bi moralo za to, da bi znali, da so uspešne, recimo, prevično odločitev bi vlak ne bi zamislili, da ne poznamo lastne zelene. E, tako da recimo ne reš ne. v moški situaciji, ne, če ti taci počnejo lasno, pa bi ti vsak zazivali, da si ja, ko ti ful slavonete bi delovalo, ne, ampak s tem te bo zazvedeo, da je neka ne bo. Zavelel, da ne bo. Ne? E, na ta način to bi ne, ne bi znali, to je Ja. ime v okoljske temeljstve mm -hmm. pravičnosti. Se pravi, ideja zada za tem kske netovi je, da, da prije to leke ne, nepristanskosti ne in potem pač lahko postaviš neke pradina, ne, lažje, koliko se je stvari dogrina, ali tudi tredanja, ali tako razmedida v dužbi. Uh, uh, iz takega nepristanskega proležaja s temeljnosti nuja dve temelji načeli pravičnosti. Vsaglo bo imel enake politične pravice in drugič od porazdelitva ekonomske in ljudi in rejavnosti ljudi bi, bi moral imeti korist vsaglo. Vsa poanta losovga pojmovanja pravičnosti kot poštenosti je torej pravičnost od poštena porazdelitev, odpoštena distribucija ali ne, je so neka pravila, ki vodijo prilični porozdelitev družbenih, političnih uh, in ekonomskih dobrin in uh, tudi komikljivost. To je pravzaprav bistvo liberalne teorije priličnih stvari. Uštena porozdelitev ne glede na kakšno poli soglasi o tem, kaj je za nas dobro. Uh, to je neodbisno, kaj se mi predstavljamo do dobro življenje. Posvetiti se počteva pravilom distributivne pravičnosti, medtem pa ostati nepristanski glede različnih eh, različni pojmovanj dobrega življenja, ki jih imajo torej, ROS ne povezuje distributivne pravičnosti direktno z pojmom dobrega življenja. Ne? Kot bomo kasneje videli, je ta pojem dobrega življenja bo v nekem drugem pristopu igral zelo pomembno vlogo. Se pravi, to, kar smo prej povedali, da imenuje tudi proceduralistični pristop, na upravičujemo po ljudi, ki so procedure, postopek delitve, delitve blagin, ali kako v božnosti. Mogoče je na omezih, akademskih katerih rogih, to ni najbolj oširjen, pridobljen pristop. Ampak, seveda, lahko gledamo na, na, tudi drugače. Še na, ta pristop, ker obstajajo tudi kon, konsekvencionalistične teorije distributivne priličnosti, ena taka uh, konsekvencionalistična teorija distributivne priličnosti ima utilitaristično planovanje, ki, uh, ki se bolj uh, osredinja na posebne rezultate distributivnega uh, priličnosti. V sklabo z tem konsekvencionalističnem teorijom distributivne priličnosti spomembni uh, rezultati delitve. Ne. Po rezultatnih delika potem celimo stvari in ena izmed teh, ki je pač utilaristično pojmovanje, ena izmed teh, ki se je utilaristično pojmovanje, ali pa neko bolj substantivno pojmovanje, pojmovanje, kjer je za star samo, to pa izvira bolj iz ideje, koliko ne bi izgledala dobro, da ima tako tudi znotraj, te prevodilci di eh, paradigme malo različne oglede, da mi samo samo izdelevanje proizdeविता, da mogočečasih so tudi pomembne posledice same delitve, časih pa tudi ta povezava z kakšne predstave majo ljudje kaj je dobro življenje, Dobre, dobro duha. In, a, včasih pa nekateri teoretiki pa pravičnost povezujejo s priznanjem, da je pravičnost ni to povezana s distribucijo dobrin, ampak da je povezana z nekim priznanjem družbi. Ne Ker kot smo videli, da distribucijski pristop postal predmet kritike. Odkud je izvirala ta kritika, kritika je našla podlago tudi v realnem svetu raznih političnih nepravičnosti, oziroma korupcije. Ne? V realnem svetu se je izkazalo, da kljub pač vsem tej distribuciji, da obstajajo ogromno političnih nepravičnosti, oziroma korupcije. In od to potem ideja, da družbene pravičnosti ni mogoče inducirati in omejiti samo na področje Samo na pojem distribucije. Uh, torej, ne, nepravičnostne temeli samo na neenaki razdelitvi. Ne? Oziroma kaj še rečeno, obstajajo razlogi, zakaj kmetateri ljudje dobijo več ljudi. Uh, se pravi, uh, uh, to razmišljanje je bolj šlo v, na samo realnost, da obstajajo krivice ne? in potem v analizo tega, zakaj, Te krivice obstajajo, kaj je vzrok za krivice in zakaj nekateri ljudje dobijo na koncu več kot druge. Ker pravijo ti, ki kritizirajo ta pojem distribucijske pravičnosti, pravijo, da ne gre za to, kako izgleda razdelitev, temveč za to, kaj, kaj je tisto, kar določa slabo pride ne, tudi do slave razmelitve, kaj je tisto, kar določa slavo razmelitev. In vidijo, video ne, pravijo, del problema nepravičnosti in del razloga za nepralično razmelitev je umankanje priznanja skupinskih razmelitv. Torej, da določeni skupinam preprosto ne priznamo njihovo posebnost in da je to potem lahko del problema nepraličnosti. Preprosto ne damo priznamnja mojenih reskovosti določiti. In zaradi tega potem pride do slabih delitov. Uh, Kajti če te razred, razdelitvene razlike vsaj delno otvorjajo ta družbeni, kulturni, pa tudi ekonomski in politični procesi, ne? potem prave mora vsakošnja raziskava pravičnosti dočervati bolj razpravo o strukturah, praksah, pravilnih normah, jeziku in simboljih, ki posedujejo te družbene odnose. Ne? Torej, jit nekako bolj z vrokom sladih ne pa same, se ukvarjati samimi pravili, merili razdrajevanja distribucije. In pravijo tako, da tam, kjer obstajajo razlike v družbenih skupinah, tam, kjer so nekatere skupine privilegirane, druge pa zatirane, Družbena pravičnost zahteva izredno priznanje takh stupinskih razlik, da bi lahko spodkupali zatiranje. Če obstajajo razlike, ki je treba priznat, takvino priznanje družbenih razlik, potem pomaga, kot pa dominacijo, nevjavno zatiranje. Ne? Torej, raziskovate je treba ta zakaj vzrok, nekaj inži. In kako je družbeni kontekst nepravične področje, ljudi prejedinstveni in ljudi premed, ki je predlični. To je ključ za razumevanje izgovšava ostojenih nepravičnosti, ne nejih raziskovati vzroke nepravičnosti. Recimo, če vzame na družbeno in kulturno področje, je ključ za razumevanje priznavanja nepravičnosti, se pravi, Preko nišene in pravice, ki so bile te In uh, uh, je to razumelo, da je torej prepoznavanje ne pravičnosti, v razumelu in jezikov, ki posledujejo naše odnose med tistimi, ki so odkreni, ki jih recimo eno in manj premožnimi v schemi pravičnosti. Ne? Uh, Ker neko Napačno oziroma slabo priznanje ali pa nepriznanje je pravzaprav kulturna in institucionalna forma nepravičnosti. To, da ne priznaš, razlika, da dobroči in skupini nepriznašniki ne pravic, je kulturna in institucionalna forma neprivičnosti. In ta vrsta kulturne nepravičnosti ima koregile v raznih vzorcih interpretacije, komunikacije, predstavljena v prezentaciji. Se pravi, da je v tam bistvu v tem, da v kakšnem obsegu, kako velike so te in kulturne vrednote in prakse, ki poverjajo nekako polno iznanje neke skupine kot sprejetega člana moralne in politične skupine. No, če vedno nas sam izraz renumišem, priznanje, mnogi trdijo, da je tudi sam pojem priznanja pravno tako sporen kot pojem razdelitve. Ne? Da, da uh, ti, ki kritizirajo emocionalistično paradigmo, stavljamo pojem priznanja, zapravo spet uvajajo nekaj pojem, ki je lahko sporen, kaj je to priznanje, kako, kaj si predstavljam priznanjem, In recimo imate nekatere uh, teoretike Charles Taylor, recimo, ne, uh, multikulturalizem, multisovna knjiga, to je tudi uh, nek nevc, kaj nekak se okoneti, bolj obsedinejo na individualne psihološke vidike potrebe po priznanju. Torej, ta dva ne, priznanja povezuje, ter bolj s psihologijo, da je to neka, naša potreba, da smo priznani ljudje, da nas drugi priznajo. In osemna ideja obih avtorjev je da da lastna vrednost prihaja iz priznanja, ki nam ga dajejo drugi. Ta self worth je pravzaprav podvisna od priznanja ljudi. Za se lastno človeško dostojanstvo in identiteto, se upiramo na priznanje drugih. Uh, od to ta potreba povzajemne in interselektivne priznamnje. E, če recitiramo iz tega multilu terjalizma. Vsakom odmioro je priznati njih njeno ali njegovo enkratno identiteto. Tisto, kar je vzpostavljeno s politiko enakega dstojanstva, je mišljeno, da je univerzalno enaka identična pošara pravic in izzetosti. Tisto, kar se od nas zahteva, da priznamo z politiko razdik, je enkratna identiteta tega posameznika znikrajne skupine. Ljudna razločenost od vsakog drugog. Drugo, Honed, ta drugi avtor, ki tudi zagovarja to prizname kot neko psihološko kategorijo, tudi govori o tem, ampak on, on nekako ročuje tri oblike nespoštovanja. Nasilje nad primer naprimer mučenje, znižanje pravici in omaloževanje načinom življenja. To je priznanje nečem, nečem izboljšati resnico ali nečem, nečem s tem, da nekomu ne, ne, govor, da, strplni, da, nekom ne puščate, da živi poleg vas. Težko gledano na pojem priznanja širše. Kaj pravi, posamezniki morajo biti popolnoma osvobojeni fizičnih groženj. ponujene in morajo biti popolne in enake politične pravice. Njihove kulturne tradicije pa ne smejo biti na nekaj način o malo želani. O malo želani ne? Se pravi, nepravična slida povzročanje bolečine, tako več tudi, tudi zaznavanja in nepriznavanja strani žrtve. Ne? Se pravi, da žrtv zazna, da ga ti ne Ni prav, da ne, je to zelo, zelo, zelo nekaj, ki ne roko, ki ki ki jo ja, Ampak tudi to, če si žrtev, zazna, da, da ti ne priznaviš ne. kot recimo človek, ki jo upravljaš na družbeno. Se pravi, in to je pomembno, vsako nepriznavanje, tudi sistemsko družbeno. In kulturno oblaževanje divinacija je pohodnik psihološkega stanja, priznanje je psihološka kot kot tudi za tega,lja. To psihološko priznanje, ki je pohodnik v telu. ključna, ključna premina pravičnosti. Če ni priznanja, ne, če priznanje manka je, je to. Ravno tako je to nepravičnost ravno v tako merju, kakšne je nepravičnost pomakljanja ustrezne porazdelite raznih doberih in drugogost. Se pravi, ja? če te nekdo ne prizna, to je tudi ravno taka nepravičnost, kot ne? če nisi dobro pri porazdelitvi ustreznih No, potem imate še razne Ljanse, ne? kjer mate ljudi, ki ne mislijo, da je priznanje psihološka kategorija, ali pravi, je pravi primer, da je nepriznanje statusne ne preučite. Ne, da gre neopriznavanje bolj na ta status, prizadenje status. Ne gre za, tudi, za psihološko relacijo, temvek za institucionalizirano relacijo v družbeni Gre za ne priznavanje neka isti odnos druge no, na to in resefinica, in resefinica, in in resefinica, ne. Distribucionalisti so potem odgovorili, da je priznanje že del tega distributivnega pojma pravičnosti. Nima smisla govoriti osebi o nekem priznanju kot neki kategoriji, ki naj bi igrala neko posebno vlogo, ker je pravzaprav priznanje znotraj, je prekogoj da sploh ta distributivni model zaživi. Se prav ta diskutivni model uh, uh, pravičnosti. Ne? Uh, priznanje in spuštovanje sta pravzaprav predpogoj za distributivno pravičnost. In res, ne, bi, uh, mislim, da Rost celo prav omenja da, da je to, uh, to sem pa, on ne razvija te ideja, ampak da se da Rosa tudi razumeti, da don preprosto je nekaj samo umemljala da, da če priznanja, če nekje, Skupine ne priznaš in spoštuješ enošč tudi in kaj to je predpogoj da je ker ne priznaš da tvoja samo spoštovanje je primarno zločina pri njem to nas pomojos ja. samo spoštovanje je priznanja priznanje drugih potem ja to je aga počem bi lahko nekaj, interpretirali če spoštovanje da drugim, potem bi lahko priznanje in milo, ne, tako. O. če No potem še en pristop do pravičnosti, ki potrebili bolj na zmožnosti, na pojmo zmožnosti, kakar bileti. Kakar bileti je praviško, kar rečeva v anglo-saškem svetu. Uh, glavni imen iznotraj tega pristoka sta Matija Sen in Marta Nuzibovna. Uh, uh, tudi ta pristop, ki je potrebili na zmožnostih, nekako presega v standardne distribucijske teorije. Poslednja trditev ljudnega zložnostnega pristopa je, da pravičnih ulegitev ne bi smeli soditi zgolj v preprostih okvirih porazdelitve, distribucije. Tamveč tudi bolj posebej glede na to, kako ta porazdelitev zadeva našo dobrobit In to, kako mi delujemo. Zmožnost možnostem, da se povezuje pravičnost, kako se distribuira, tako da vpliva na to, da nam gre dobro, da se dobro imamo, in tudi na to, uh, uh, pač, kako zelo prispeva k svetu uh, čim boljšem življenju. Potrebujemo čvrsti plavež in polne minerale. Se pravi, da je povezana tudi s kvaliteto življenja pravišnost, pa nam nekaj povedo v priložnosti posebej, da ne nekaj in da je to, kar mi v kontekstu nekaj danje dužbe. Ne? Recimo, je ponata da se premaknemo od skrbi, glede količine brim, ki jih dobimo. To ni glavno, kaj sem, ni glavna količina ki Ni glavno da smo govorili. Zdaj, mi smo prišli po svoje pobitki, Ampak uh, pomembno je, ne, kaj potem te dobrine naredijo na za nas, Kakšne posledice imajo te dobrine za našo dobrost, za našo dobro, če hočemo, kakovost življenja. Ker pravi: dobrine in bogatstvo so za nas vse zato ker z njimi lahko dosežemo nekaj drugega. Ne, ne? on je mnenje, da bihængo garasto kot sredstvo za doseganje čistæ drugega zmožnosti pristop preučuje naše posebne zmožnosti, tiste stvari ki nam dopuščajo ali pomagajo da temeljne globine nekako prevedemo v delovanje človeka za Se prav zmožnosti so tiste, ki so nekje vmesno dobrom življenjem in dobrinam, zmožnosti nam obogočajo v noču dobrim, da živimo kvalitet v življenju življenju. Pravi, mnogo zbavimo napraviti tako. Zmožnosti, da ne. Zmožnosti, da bi s to. Temelina je da želimo videti vsako stvar, ki se je kot vrsto stvari, kako še ne. In da, da želimo vsati stvari, da se razvija, da je Da imamo dobro življenje, tako kako še ne. Tako, srednje merilo pravičnosti ni, koliko imamo, temveč ali imamo tisto, kar je nujno, da nam omogoči bolj polno, popolno, kakor še jasno si pač izbrali, da bomo to žili. Ni delito, zelo je delito, tudi smo jim govorili, ampak. Pomembnejše je to, ne, kako nam tisto, kar dobimo, omogoči razvoj, kako nam omogoča eh, polno srtoče v življenju človekov in življenju. Se pravi, ne, da ona dva se bo za kvalitete, ki bo sameznik omogočajo, da imajo v popolnosti deloloče in srtoče v življenju kvalitete zmožnosti in nuzbavljati nuz slovene šteje, ima nek seznam kaj energi zmožnosti, ki so potem potrebne za tako svetoče in delujoče življenje. Uh, recimo med te zmožnosti sodi tudi zmožnost, ki zadeva druge vrste. Biti zmožen živeti skrbjo za in v odnosu živanja in rastinanja in svetom naravi. Pravi. Ne? Se pravi, ena iz Zmožnosti za polno življenje je tudi zmožnost živeti skrbjo za in odnos v življenju s in svetom na ravnih. Tukaj zimo, ne vidi lahko veliko skrb za okolje oziroma kako gledati na, na okolje, ne, spreko čist zmožnosti. Torej, nje ne zanima toliko ta pojem distribucije, pojem porazdelitve dobrim, temveč gledam res parkuluristično na pomembnost, da posamezniki delujejo znotraj okvira minimalne porazdelitve dobrin, družbenega in političnega priznanja, politične participacije in še drugih ne, ne. Ta zmožnost in pristoh ljusbanove izvestno vključuje bistvene pojme, takočnost je decimo, telesno zdravje, integriteta uh, in to, da ima nek, vsak nekdužbeni tema sluštevanja in neponiževanja. Uh, se pravi, da nekje ljusbama povezuje sparo testo pregovorit priznanje, ne. Priznanje je tudi pomemben del tega zmorstva Pristofa. Euh, ker lužno ostavi samo priznanje kot nujno možnost euh na svoje ta seznamo, ne? in tako ustvari zgradbo, v kateri se priznanje obravnava enakopravno pomembno kot drugi v širšem po obravnavanju polja čeliku. Luzbama nekako se mi zdi, da združuje in spovezuje in pojem distribucije in priznanja in zmožnosti. Čeprav seveda lahko tist preverjajoče elementi s pojem zmožnosti, no a... lahko bi jo gledali na njo nekot zelo celovit pristop do, do pravičnosti. Kjer podpravi oziroma možnosti njenem odpravi, pristop se krati do tega vzajemno povezanih problemov ekonomske neenakosti in kulturnega nespoštovanja. No, zdaj smo pregledali, bi rekel, nekako tri paradigme: institucijsko paradigmo, potem paradigmo priznanja. Ne, pa paradigmo zmožnosti. Uh, zdaj mogoče še nekaj besed o kako razumemo pravičnost. Ne? Ozema kako te teorije te, razumejo pravičnost. Ko te teorije razpravljajo o vodno pravičnosti, pravzaprav se bolj vse na izkusko posameznika. Ne? Je, je pravičnost kot izkusko posameznika, Uh, vendar pa ostaja dejstvo, da so mnoge mnoge krivice storjene, pa ravno ne, ne? Uh, Se pravi, da je bil bolj ta individualistični pristop uh, viden, ampak dejstvo pa tudi, da mnoge krivice, mnoge nepriznavanja so storjene ne posameznikom, ampak skupinami tudi romo kot romo, ne, strojeno, ne. Po sami znam, ki je del romskega predrivanska. Recimo, take učitne krivice so šurenstvo, speteknosti ali pa podrejanje, prezentiranje domorodcev po v sesedbi eh, Amerike, Latinske. Ne? Razne vrste diskriminacije v jerskih spolnih raznih kulturnih in tako naprej. Ne? Eh, Zdaj nekdo, ki je bolj povstavil v spredje pravičnosti kot skupinski, kot na, pomen pravičnosti kot navezen na skupino, na skupinske pravice, je kipnika, ki gleda a, na članstvo kulturi skupini ali skupnosti kot na privalno v sistemu ključnosti. Se pravi to, da si član določene skupnosti in določene manjšine ne? V okolju je uh, primarna dobra, tudi primarna dobra, ki se snima v neki vrsti, in tudi temelj samo zožitovanja je članstvo v skupini in tudi naše ideje, glede dobrega življenja, ki v izvirajo iz našega lastnega kulturnega oziroma znotraj, ki je spet skupinsko, ne? se pravi, da je pomemben pojem skupine. Ne? Uh, Seveda, tudi ki v nekem individualizem, ampak se mi zdi, da je to nek individualizem, ki je v veliki meri uh, odvisan od tega, kaj kot posameznik dobimo od okay. skupine, da jo prinašamo s priložnostjo, ne pa obratno prek posameznika. Vendar pa je kipljaka hkrati tudi posebno jasen, da v primerih, ki so mašine v nevarnosti da so nenekno preglasovane, potem je treba posvetiti posebno pozornost ravno s kofijskim oziroma menšinskim prilicam. Ne? To, ki se dogaja, da se kot menšina nenekno preglasovanje, ker je to, pravno moramo biti posebno pozorni na to. In moramo posvetiti, če posebno redovolno s menšinskim prilicam. In nekdo se izmislne, da to je to liberalni kulturalizm. Kar z nami, ki je morala država, poleg standardnih liberalnih pravic, prevzeti tudi razne skupinsko-specifične pravice ali politike, katerih namen je priznati, da vzeti podstrekov različne identitete in potrebe, etnokulturnih skupin. kulturno skupine. Se pravi, da uh, moramo neko okrog standardnih liberalnih pravic še nekaj pravice, ki so specifične, ki so ukrojenja posebej za določene skupine, ki so in to je da je bilo mislim, da da so to proti določeni nepravičnost pravičnosti. Ne pravičnosti. Tako da to niso pravice tih jednostavno marši, zato kaj se ste ali ti, zato kaj se stavljata, kaj koliko ne. To so pravice tih marši za to, ker bi ti, ker bi ne bi neuspojen normalne pravice, zaradi te, Recimo te, okay? na našem premjeru nacionalnosti. To se imenuje, ne da je ki je pravzaprav znavino za neke kaj se svape, se zmozilo ali To se imenuje pravice, In nekimi prezredstvo je povedal, da so dan da so vse sotimske pravice, so le pravice. samo zaradi tega, da se ne neke za to, kjer se član zločene, to, to niso izbirne komisije, to nekaj izbira iz naravnosti. To izbira iz tega, da so recimo večine, ne, če, če ne umejiš njimogodelovan, ne, so radoa zelo bogodeljene do omeljšini, zaradi tega značinjamo da Če ne bi iz samega dejstva, da je to ena nacionalna skupna sredcizma, vršni sredcizma, samo vrejnina vloči, ki je spustimo. E, ta zmožnost nam drugo spremljovanja teroričnosti, ki se vsebdinja na skupino, ne? kajti mnoge zmožnosti je mogoče upejanjiti zgolj v okviru skupine. Ne? Se pravi, da je treba analizirati in kategorizirati tako skupinske, kot idealizalne. Ne? No, tist, kar se potem če hočem povedati, ker tukaj ni napisano, ne, je pravzaprav, a, kateri pristop se mi zdi najboljši kot tem, kamo mislim v polsko pravico, a, Jaz mislim, da a, bi, recimo, a, na polsko pravico bi, bi bilo treba gledati v smislu a, zmožnostnega pristopa in krati tudi v poštevanju distribucije in pojma znanja in krati bolj na, kot na neko a, skupinsko, no, mnogo kratko kot a, neko skupinsko a, torej, to, kar a, kar se tudi kaže, recimo, zelo pogosto v teh gibanih ekoloških, ki nastajajo v polskih. Ker nastajajo skupine, ki zahtevajo zase od skupina, zahtevajo uh, določeno stvar, ne vem, da se tam blizu Borisa ne bo gledila aha, blizu tuja, da se ne bo gledila tist uh, sežiganica. To so torej skupine in tudi Če pogledamo zgodovino uh, raznih teh ekoloških gibanj, vidimo, da, uh, da, so se, uh, da ta govor o okoljskih pravici se ni toliko začel z idealističnih srednjih, da je postal bolj prezenten in bolj v javnosti, ko so se organizirali skupine, ki so, nekaj, ki so zahtevale določene stvari glede okolja. Ne vem, v Ameriki, recimo, imate uh, taka prva gibanja tam v, uh, uh, v začetku, uh, koncu 80-ih let, ne? in prvo tako gibanje je bilo pravzaprav uh, gibanje proti strupom. Uh, drugo uh, uh, gibanje je pa bilo gibanje, ki. Je pokazalo, na to, kje se recimo najbolj odlagajo te eh, tako zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, raziskavo so zelo, da to zelo, počne v Ameriki, zelo, je zelo, zelo, ni zelo, zelo, črno, eh, eh, Iz tega je potem nastal nek tako, so govorili o rasnem, okoljskem rasizmu, ne? Prav, da dajmo stvari, te neuporabne tja, kjer živijo črnci, kjer, so, pa, kjer živijo predele, države, kjer živijo revni razredi, delovski razlet in tako naprej. Ne? Torej, mislim, da bi morali na uh, okoljsko, okoljsko pravico gledati prvič. V spredju ne bi bil ta uh, zmožnostni pristop, v povezavi z, tudi z distribucijo, seveda pa s priznanja, in hkrati bolj gledati na to pravico kot na pravico v Čeprav seveda, to tudi ne, zani, ne zanikam, da ni pravica, ki jo ima posameznik do čistega okolja, ne? ampak uh, kaj več, kako to naprej razviti, za enkrat ne vem, s kam bi Tvarno tvar je, če imaš to dialektiko v samih dnev skupine. Recimo to, kaj je od tem je prih, imaš te najsi greževe, imaš recimo te ki je največ puščala, ne? ampak ima reko v mese. Poče so Naš en prostor, ki je vol za zgoj živali, živali ne? Travo, mm -hmm. Pa pa se travo, ne? Naj, ne? Naj drugi prostor, ki je za... Uh, aj bih ali kaj, zgodel, ja, zgodel, ne In pa recimo, tretje, ki so nomadi. Ne, maš, naj oaze, nekaj imaš najsi oaze, na mesec piješ vodu Uh, po vseh spremenitvih uh, A z njimi je a, B ni več trave. Tako da potisti tisti, eh, ki so živali, delo, ne in živali žedejo te, eh, pšenice. A, ženice, te tepje, ne pšenice, ne gobe. Zakaj želijo te tri skupine je. To znate, to je reka Niger, igreče za njih pet preželje in vsaki se teke za, za to isto. Vineja, uh, Niger, mali, pa kaj še? Pa konč je ta ne? je zelo reka Kongo. Pa je še in še. Ne, in je res skrez za to, kako boš povedil okoljske razmerja med skupinami. Ni šansk, nego što, da je vamo nekako znamen, zato, ker tudi mladi hočejo delati isto vrza deli, ki so delali starši, lahko zreč tehnike, lahko zreč krešta, lahko kaj koli ampak so Vsako, vsaka skupina je tudi profesionalna škupina. Ne. Tu ni šanse, da bi še si to željali individualno, ne? To smo vsi poskusili, da bi se to rečevali individualno, ne? Da bih, ki je okej, okay, največjejo ti, ne? Zavljati, lako postani organizisti, ne? To ne gre. To je primer, ki je počeš ne skupinsko. Skupinsko, ne? S druga strana, kakšni primer, ne? vzameš se vzemeš kolektiv, kot ne bomo to, ne, dobiš to zboljko recimo, da e, kina, tajska, da, e, kaj se tega zavlja, mešišja? O nešme žuje. O nešme žuje atmosfero, velik, ogrom. Ja. E, malo maj kot Amerika, ne, ampak ogrome. Nih bi morala plačevati ogromne kranje. Obgovor v prejici tajske je Da, je to ogromno ljudi, tako, tako da, če je razdeliš posameznika, posamezni kitajci, vnes državuje manj kot posameznenec. Ja. Kitajska pač vnes državuje desetkrat več kot ne? Če tu greš, kot da ti je država, kolektivna jednota, mislimo bo, tu Tugošno je rekel ne pravičen do Itajske, ne pravičen do Indije ima podobno problem. Mm. E, tu, recimo, tisti, koji su golevičari, ne vem kar, ti naši, e, ti bi hotej da gledamo o individu. Ne vediš, ok, pomembno je, koliko e, individuo ne snažuje. Če ta ne snažuje zelo malo v poprečju, polje ne vadi. Tako da imaš situacije, ki bi hvala bolj gledal kolektivno, imaš situacije, ki je, ki, ki, ki je zelo, zelo pomembno za zdravičnost, je da je prostavno gledaš in tri. To je, yeah. recimo, en, en druga, nekaj, ni, ni tko, da bo vedno yeah. skupijski yeah. pristop dal dobro rešitev, ni tko, da bo vedno pričalben pristop da dobro rešitev. Da Samo uh, hočem pa reči, da dejansko uh, je, da se ljudje organizirajo bolj kot skupina in imajo potem takrat uh, uh, več priložnosti, da bodo tudi uspeli in dobili to. Da, pa če to užameš recimo za indijo, in, in indijo, ne, za Kitajsko, ne završi, že v tem, da kot so zavramo kot kolektive in te bi uplačenovali. Te museli pa školišči zrope, da, da bi ZDA, ki ga je v po, da bi poloteknih. Tako je različna, različna za različna hrštana. Tu se recimo te zamožnosti. Kaj, kaj je recimo kaj je ekološka poana? Ja, to recimo, da si, da si zmožen živeti, da, da, da daš tiskarje, recimo, za nekega, kar pravimo z da imaš to uh, zmožnost uh, priznanja uh, tudi živalskega sveta, reskinjskega sveta. da je to, recimo, lik tako vrste zmožnost, ne, da je nešteta, ona je nešteje med bistvenimi zmožnosti, kot kot ta telesno zdravje. Zdaj ne vem, da sama Nussbaumova govori, ne, no? o živalih in naraviti, a, v tem smislu govorijo o nekem živali, ampak se mi zdi, nima pa razvitev ljudi, kako do resnistva, pa do nežive narave, ne. kako to ta pojem preneše na neživo naravo, da tu, tu ona ne govori, ki je dosto, živali govori še kot del te izmožnosti. ne. recimo, ki, ki je to, ki je ona reventa, Pisa ne razi konca, tako da to je res v glasu In da, se sem se, pač zelo pohvarjal, zelo no, ja. bilo na On okay. okay. je tudi no, pa je ne? zelo suh, tako da je peka, je to bilo vatno. <laughs> <laughs> <laughs> a iniz, okay. A To je, je velik, velik je po Indiji, veliko se ukvarjala s tim Tako da je, recimo, enkotekst nekaj paš te živaline, ki, ki je bil tipičen za senar, to ni toliko, recimo, glopude, glopuninu živala, to je na pol, da več kot nije, ne. Ampak, je, ona, ne? je recimo, a, Si imel te... Um, kaj je suša? Suša. Suša, ne? <laughs> a, a, imel si te suše konc... Kaj to bi o konc 90-ih, ne? E, Ko se recimo v celi Zagodni Atliki, ne? E, so, manja več, pobili vse domače živali. Tako da je kompletan način življenja se, se spremenil, ne? In če ne si pogleda, te dokumentarce, ne, kako, ti, kako se ti pogovarjajo o teh to je bilo to, je Sahar, počava je to, to, začela rasti. je ta Saharska kriza, je zajela spet te mali njige, ne, te ja, obvodi. Obvodi, ki je da, je da. da, da <tus> sa, in so, in, so, in so, Življenje smo rekli, ni bil pomemben. Če glediš, recimo, dokumentarec je to ljudi naučilo, kot da bi danes ne veš, kako bi lahko tega preživele. Ne. neki je to totaliziran, total, spremenjeni To su bile velike tragedije, ne, recimo, ta to samo Mislim, da je to tip primer, da vidiš, da sedem ki bi ga da kot više in razreza zelo. Bolo to, kot si gledali vaš da imate žalni, tako. Ja, nekaj bolj, uh, uh, uh, domači ljudici niso nekaj višek, ampak... Zdaj, če mi je ta primer z ta z mankalo vode in se da bo ljubiti. Kaj je zdaj živali vedno žveleno? Mislim to življenje želenje gre z pa ne, da je gre z to je to je Ni to da kupi <tost> da fu bit da giusto. Beh, i pescani che trovivano, cioè siamo solo volano pralida. Per tempo so, za, jevalo samo so Brexit, se tudi critica qui noi potem za Dobre, zda, ta okoljska pravica zmenila, da je pravica ljudi do čistega okolja, da živali, ja, da, da, da, ja, da živali, se pravi, da imajo samo ljudje, a to misliš, da živali... Ne, a te ni, a te ni z tega znamenja, tem, kako je uteniliz, zinin metodologija je tako malo malo, uh, malo tuja, da, mm. da je profesor koncept se je razvoval ravničnost intuitivne pri temaj šofest da se če čisto okolje čist rač počist voda nakajše vse temeljno kako je, je to vodina ne Da, da se potem, kako tako, čelj, in tako, v in vglede na to, kako se bo znamenil, kakaj deliš, rečeš potem, da ima, da ima posameznik ravico, kako tako deliš. Začne skramičnost, ker potem pa potem pravica je e, da začne z interesi. Jaz bolj to, da za Zdaj, mislim, da sem imel za čiste v okolje zato nekaj interesu. Če sem na okolje, in potem uh, uh, naš neko načelje lahko s tega v okolje, ne so še druge razloge. Uh, za zdaj, za drugo vrečem, drugo tako dalje. Ali, uh, pravice, je predvosto pojem Dobro, pomembnega interesa, da zaradi njega tudi umišči svobodo ne? in tako dalje. Ja. Tako da. A, potem pa tudi mogoče lažje, da ti ne greš, da tudi ne greš, kot so geeki, pravice, živali. Ne? Ja. Malo teže je minuti, tudi ekosisteme in tako dalje. Je, bo to pojemite. In v majske veste, tu, tu, tu mogoče tukaj na, na živajsko vrstavljstvo. Tako? se bolj za kolektive, kar za skupine. Ja. ja še če vidi, te... ja, da. Še vidi, če pa, Ja, ampak spet, ta pojem interesa mogoče bi še deloval, ne? kako bi pa deloval, ne znače pri cestu. nima interesov, da bi ne lahko tako vidim, kako da se živalo nekaj konditi, če edina na takore seksa, če se zložitek in dalje, pa ne more se pogovarjati, ampak osebi imeli interesov, tako sami počevali. Z interesov, ko ste običaj, imamo dva pobolj, preživiti. vrste, mislim, nekaj druge vrste. Nič malo človek večji interese prišli kot pa, nevim, večji interese. Znači. Malo no, no, našno se višče. interesa, to sad ljudi? Zastavljaj, što je še posljedno interese, je da da Če si da si žali, da je v Ja, vse nekaj, povaj mi interesa spet. Ne, so lahko problemi, kaj interesa, yeah. yeah. no. koga, ne, pa. To se nekaj pa vsako da je to šled. In kot posame trinca, No, pa. Dovaj, kaj misli nekaj če če greš, Nekome predstavili smo, ne, verišno, kaj dobro te čisti zdravlja v svetom, ne osnovne, mladih ljudi. dobro, kaj bomo zdaj kaj je to, kaj hočemo nekako razdeliti, ne, pa hočemo nekako razdeliti, da možnosti. Čim računaš u teoriji teori, narkoške interovičnosti ne su možnosti. In sve. In te postovne dobine bomo delali tako da na prvo žogo bi v svačem moraju biti enako, ne, pol pa dotak vidijo zasluge, pa negativne zasluge, da ne, se to delijo. Ovo je dobro pre kaj pa, pa živali. Poživljenje so v resursu, so to, so to, uh, uh, so to bistveni, In o lahko naš inženir ne da vreč, okay, ne, tako, živi biti ogromen, da vsako življenje ima interes. Lahko naš neurolog, iste vrste, ne, ki vsaka živala, ne, prima, tva, tva, tva, tva, Zdaj, ne da sistemska razlika kaj, je zelo je so živali je ja, ja, da pa res ko je kana dela da je da se da ja. je da čelna ali do To se me ne, ne zdi, da vsi modili je enako, enako obličijo. To je, znam, hm da imate taj ima ta interesni modil, še več s tem, da je še <tost> ki je ki ga je, njegov prihodnji prav djerne za tebe. Za to postavljala za sperma, ali ni ta sperma, kako je nekla djerka, djerka, na svoj djerne, taj, taj, taj, taj, taj. Ustavljamo da je djerne, kako se več, taj ti bol je, taj še Taj bol ma še To je to, da bi, da, da bi imel pokus na čas, da vejo, ok, tudi, tudi taj pomoč iz pet vibracije, ko nima vznosti, ta pokus ni ne, ne, ne, in da moraš poštovati, ne, več delov ki da se še nekaj psihološki pojem, tako da mi vidimo čistočno, znam, ti krmiško tem dostarstva, te ima, ki dobro je 150 let nekaj, ok, tako da zajedna, nekaj rekli, ok, do to dokazuje, ne znam, pomakljanje spoštovanja na kako če više svet ja. v sveti in sedi in prav eno. prizadeti, pravi, odnos smo mi zdaj uh, to interesi malo, če to da ne zdaj znam, Znamo, Dovoze nekaj so lahko koričane, ali redi, da smo nekaj dovozni na te planeti, smo če, dovoljni, prvi, da smo kar dovozni, da smo prečalici, da smo še še jim in jim in jim jim pa je dovozni. Ja razpravstujem, da bi uh, um, dobro zajel, da bi za interese prihodnjih generacij, let. so ljudje, ki tragojo da je vsa stvar da bolj resne probleme, da je vse mira za ajcem, znakotomem, boleznim in tako dalje. je v tem modelu znanja v koncu bilo Pravom del, del um, še tako še na pravom deli skljene. Če se lahko upraličeni na tako vi ino mi prelasti te zemlje pred Oni se lahko kot mi, tako so v naši tako da je ekskluzivne prvice na te zemlje, še ne znam kak početi. Tudi mislim, da, v če, bomo samo v Količnost, reč v nas, e na te okoljene vpadaje, ki smo te ki jih dobijo, um, Naša je, da jih, to, pa putem, um, smo skrišili s in naši predmetih, mislim, da je tako danes, ko smo prišli, da se tega bi smelo to nekaj, kar se ni znalo, to je nekaj, kar se ni znalo, to, to je nekaj, to je nekaj, kar se ni bilo, to je nekaj, kar se ni to je panoč, to je se je bilo, to je na kar se je to je nekaj, kar je bilo, to je Zdravljamo, na da je to razvoročno, da je to nekdo nekdo nekdo nekdo. in samacen, kakor ni človek. It was a shame semore tanto tam coinchi del mondo, mo' c'è la leza, poi va che scopere, ki je na to, da nasprotne, ki če možeš počaljati, če možeš počaljati svojo, pa už To je... To je zopren, ne mislim. A bodo tudi je to ne, kako bi smo navajali, ne se počaljali svojne, mnogo se mislim, kako je oče je podeželjenje, čisti normalni, da si igracija. Então, são italistas que vão aos acertar o E não, não há é todo é muito funcional, Mislim. V saž ga je čestoga na košALLY, neto ni sta včani.